Водяний звір озера Лох -Нес. На землі чимало таємниць, які не вдається розкрити. До них належить водяне чудовисько, що нібито живе в Шотландському озері. За переказами, уперше про нього розповіли римські легіонери. 565 роком датується перша письмова згадка. У життєписі Святого Колумби Розповідається про перемогу святого над водяним збіром у річці Нес. Кілька століть особливої уваги таємниці озера Лох-Нес не приділяли, але 1933 року було опубліковано розповідь подружжя Макей, яка зіткнулася з Нессі. Поступово став вимальовуватися образ такої собі доісторичної істоти з товстим масивним тілом, довгою шиєю і маленькою головою. 1960 році року Тім Дінсдейл здійснив відеозйомку озера. Із повітря він зафіксував пересування величезної істоти. Спочатку незалежні експерти дійшли висновку, що плівка демонструє рух живого об'єкта. Проте за декілька років вони переглянули свій вердикт, оголосивши, що це пінний слід човна, який проплив раніше. Розчарувавшись в ефективності візуальних досліджень, Учені звернулися до інших методів пошуку, зокрема, до звукового сканування. У процесі вивчення озера виявили існування дивного ефекту, здатного викликати обман зору. Йдеться про раптове виникнення потужних короткочасних потоків води, спроможних захоплювати за собою великі предмети. Рухаючись проти вітру, вони можуть створювати ілюзію просування із власної волі. Сканування виявило і інші нез'ясовні факти. Відтак визнали, що в озері на великій глибині існують гігантські об'єкти, здатні самостійно підніматися, спускатися і лавірувати у водах. Відповіді на питання про те, що це за об'єкти, досі не отримано. Чи знаєте ви, що максимальна глибина озера лох становить 230 метрів, хоч воно й займає частину тектонічної западини? проте має льодовикове походження. Це свідчить про відносну молодість водоймища і ставить під сумнів можливість мешкання в ньому саме до історичної істоти.